פרק נ', הדבר אשר דיבר אדוני אל בבל אל ארץ כסדים ביד ירמיהו הנביא, הגידו בגויים והשמיעו ושאו נס, השמיעו אל תכחדו, אמרו, נלכדה בבל, הוביש בל, חת מרודך, הובישו עצביה, חתו גילוליה. כי עלה עליה גוי מצפון, הוא ישית את ארצה לשמה, ולא יהיה יושב בה, מאדם ועד בהמה נדו הלכו. בימים ההמה ובעת ההיא נאום אדוני, יבואו בני ישראל המה ובני יהודה יחדיו, הלוך ובכו ילכו, ואת אדוני אלוהיהם יבקשו. ציון ישאלו, דרך הנה פניהם, בואו ונלוו אל אדוני, ברית עולם לא תשכח. צאן עבדות היו עמי, רועיהם הטעום, הרים שובבום, מהר אל גבעה הלכו, שכחו רבצם. כל מוצאיהם אכלום, וצריהם אמרו, לא נאשם. תחת אשר חטאו לה' נווה צדק ומקוה אבותיהם, ה'. נודו מתוך בבל ומארץ כשדים צאו, ויהיו כעתודים לפני צאן. כי הנה אנכי מעיר ומעלה על בבל כעל גויים גדולים מארץ צפון וערכו לה, משם תילכד. חיציו כגיבור משכיל, לא ישוב ריקם. והיית חסדים לשלל, כל שולליה יצבעו נאום אדוני. כי תשמחו, כי תעלזו, שושה נחלתי. כי תפושו כעגלה דשה, ותצעלו כאבירים. בושה עמכם מאוד, חפרה יולדתכם. הנה אחרית גויים מדבר, צייה וערבה. מקצף אדוני לא תשב, והייתה שממה כולה. כל עובר על בבל ישום וישרוק על כל מכותיה. ערכו על בבל סביב כל דורכי קשת, ידו אליה, אל תחמנו אל חץ, כי לאדוני חטאה. הריעו עליה סביב, נתנה ידה, נפלו אושיותיה, נהרסו חומותיה, כי נקמת אדוני היא, הנקמו בה, כאשר עשתה, עשו לה. כרטו זורע מבבל, ותופס מגל בעת קציר. מפני חרב היונה, איש אל עמו יפנו, ואיש לארצו ינושו. ספזורי ישראל, אריות הדיחו, הראשון אכלו מלך אשור, וזה האחרון עצמו, נבוכדרצר מלך בבל. לכן כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, הנני פוקד אל מלך בבל ואל ארצו, כאשר פקדתי אל מלך אשור. ושובבתי את ישראל אל נבוהו, ורעה הכרמל והבשן, ובהר אפרים והגלעד תשבע נפשו. בימים ההם ובעת ההיא, נאום אדוני, יבוקש את עוון ישראל ועיננו, ואת חטות יהודה לא תימצנה, כי אסלח לה אשר אשאיר. על הארץ מרתעים עלי עליה ואל יושבי פקוד. חרוב והחרם אחריהם, נאום אדוני, ועשה ככל אשר ציוותיך. כל מלחמה בארץ ושבר גדול, איך נגדע ויישבר פטיש כל הארץ? איך הייתה לשמע בבל בגויים? יקושתי לך וגם נלכדת. בבל, ואת לא ידעת, נמצאת וגם נתפסת, כי באדוני התגרית. פתח אדוני את אוצרו, ויוצא את כלי זעמו, כי מלאכה היא לאדוני אלוהים צבאות בארץ כשדים. בואו לך מקץ, פיתחו מאבוסיה, סללוה כמו ערמים והחרימוה. אל תהילה שארית, חירבו כל פריה, ירדו לטבח, אוי עליהם, כי בא יומם עת פקודתם. כל נשים ופלטים מארץ בבל, להגיד בציון את נקמת אדוני אלוהינו, נקמת היכלו. השמיעו אל בבל רבים, כל דורכי קשת, חנו עליה סביב, אל על יהי לה פלטה, שלמו לה כפועלה, ככל אשר עשתה עשו לה, כי אל אדוני זדה, אל קדוש ישראל. לכן יפלו בחוריה ברחובותיה, וכל אנשי מלחמתה ידמו ביום ההוא, נאום אדוני. הנני אליך זדון, נאום אדוני אלוהים צבאות, כי בא יומך עת פקדתיך. וכשל זדון ונפל ואין לו מקים, והצטי אש בערב ואכלה כל סביבותיו. כה אמר אדוני צבאות, עשוקים בני ישראל ובני יהודה יחדיו, וכל שוביהם החזיקו בם, מענו שלחם. גואלם חזק, אדוני צבאות שמו, ריב יריב את ריבם, למען הרגיע את הארץ, והרגיז ליושבי בבל. חרב על כסדים נאום אדוני, ואל יושבי בבל, ואל שריה, ואל חכמיה. חרב אל הבדים, ונואלו, חרב אל גיבוריה וחתו, חרב אל סוסיו ואל רכבו ואל כל הערב אשר בתוכה, והיו לנשים חרב אל אוצרותיה ובוזה זו. חרב אל מימיה ויבשו, כי ארץ פצילים היא, ובאימים יתהוללו. לכן ישבו ציים את איים, וישבו בה בנות יענה, ולא תשב עוד לנצח, ולא תשכון עד דור ודור. כמהפכת אלוהים את סדום ואת עמורה, ואת שכניה נאום אדוני. לא ישב שם איש, ולא יגור בה בן אדם. הנה עם בא מצפון. וגוי גדול ומלכים רבים יעורו מירקתי ארץ. קשת וחידון יחזיקו, אכזרי המה ולא ירחמו, קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו. ערוך כאיש למלחמה עלייך, בת בבל. שמע מלך בבל את שמעם ורפו ידיו, התחיל כיולדה. הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נווה איתן, כי ארגיעה אריצם מעליה, ומבחור אליה אפקוד, כי מי חמוני ומי יועידני, ומי זה רועה אשר יעמוד לפניי. לכן שמעו עצת אדוני אשר יעצל בבל, ומחשבותיו אשר חשב אל ארץ כשדים, אם לא יסחבום צעירי הצאן, אם לא ישים עליהם נווה, מכל נתפסה בבל, נרעשה הארץ, וזעקה בגויים נשמע.